Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Solarstrom in Hoja, neue Sonderausstellung im Nienburger Museum und neues Ausbildungskonzept in Kitas. Radiomittelweser Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sieben Studio ist Philipp Moritz. Auf dem Wasserwerk in Hoja sowie auf den Gebäuden der Kläranlagen in Hoja und Eistrup soll nun eine Solarstromanlage errichtet werden. Das beschloss der Betriebsausschuss der Samtgemeinde Hoja Mittwoch in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Nach einer vorersten Ablehnung des Projektes im vergangenen Herbst konnte nun ein Experte eines bekannten Stromversorgers als Sitzungsgast deutlich machen, warum die Solarstromnutzung wirtschaftlich sinnvoll sei. Der Ausschuss empfahl der Samtgemeinde, die Anlagen selbst zu finanzieren und zu betreiben. Im Nienburger Museum wurde gestern eine neue Sonderausstellung eröffnet. Diese trägt den Titel Archäologische Funde aus Deutschland und ist eine Fotoausstellung in Kooperation mit dem Deutschen Archäologischen Institut in Berlin. Die Sonderausstellung zeigt 50 Bilder ausgewählter Highlights archäologischer Forschung aus ganz Deutschland. Außerdem werden einige interessante Objekte aus der Mittelweserregion gezeigt, freut sich Museumsdirektorin Dr. Christina Nova-Klimscher. Und zwar haben wir Highlights aus dem Landkreis im Original ausgestellt, die ähm, auch noch nie in Nienburg zu sehen waren. Ähm, das sind zum großen Teil Leihgaben aus der Dauerausstellung im Landesmuseum in Hannover. Und ich freue mich ganz besonders auch über ähm, einen hochmittelalterlichen Topfhelm, der hier zu sehen ist, der sonst im Heimatmuseum in Rehburg stammt. Das ist schon ein besonderes Highlight, weil diese Topfhelme aus dem Jahr 12., 13. Jahrhundert, weil sie so selten und so wertvoll waren, sind sie kaum erhalten. Im Rahmen des Bundesprogrammes Lernort Praxis frühe Chancen wurde im Kirchenkreis Nienburg in den letzten drei Jahren ein neues Konzept für die praktische Ausbildung von Sozialassistenten und Erziehern entwickelt. Die theoretische und praktische Ausbildung werden hierbei stärker miteinander verbunden und die Rolle der lokalen Ausbildungsleiterin deutlich größer, heißt es in einer Pressemeldung des Kirchenkreises. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.